Народні чи авторські Вони всі гріли Софійчину душу Аби тільки зі щасливим кінцем Отеця про русалоньку Так до серця припала Здається, шухляда рипнула? Ні, не здається Он і чорнобілка сторожко повела вушками Може, завелась Миша? Треба туди запустити кішку було б чудово, якби Миша таки завелась, і Чорнобілка її впіймала. Мама тоді б назавжди пробачила котячу присутність, а той досі нервово закочує очі при кожному нявканні. Надто ж коли спить ростик. Ну шо, Чорнобілко, вперед!» Софійка торснула шухляду. Іч, як завжди, замкнулася. «Цікаво, що ключа так і немає». А шухляда завжди замикається. Добре, хоч невидимки в домі ще не перевелися. Не так швидко, як сніжана, але й Софійка, зрештою, спромоглась відімкнути шухляду. Миші не було, чорнобілка розчаровано нявкнула. Були чобітки. Хм. Вона що? Мала узути в них панну Юзю? Коробка від парфумів. Ха, це хіба для якогось розбитого серця? Газети світлини. Як можна дати раду цим газетам і невідомо чиїм фотографіям? Ось, наприклад, у газеті «Зоря Вишнополя» за 1982 рік прочитала. Вийшов з будинку міліції сивий чоловік і вхопився за голову. Це ж 40 років життя в підземельні угробити. Судити за дезертирство його вже не стануть. Закінчився термін дії закону. Та хіба він сам себе не засудив до найтяжчої міри покарання? й годі! О, світлина пожовкла, дівчатко з великими наполоханими очима. Забере до бабусі в половинчик, розпитає. Ця газета просто таки розпадається від старості. Гу... Гу-бернські відомості. Раптове зубожіння і позбавлення дворянського звання. Кількох родин міста Вишнополя змусило їх проситися на службу до нового землевласника пана Гордія Кулаківського. «Хм, тиба! Уже встиг і земельки нагарбати!» – обурилась. Що іще викине?» – пан Кулаківський, – читала далі, – погодився за низькою ціною продати їм для проживання кілька невеличких будиночків. Зважаючи на заслуги перед містом, дозволив безкоштовно мешкати в своєму домі тільки родині безвісти зниклого, предводителя дворянства Данила Міщенка. «Егеш, тяжко мучиться Кулаківський і вашим прокляттям! Як благородно! Погодився продати обманутим людям їхні ж вкрадені ним же помешкання!» Мало не захлиналась від обурення Софійка, хоч Данилові віддячив за послугу. В інших губернських відомостях їй увагу привернуло оголошення. «Ще не старий, привабливий, шляхетний, хазяйновитий, непетушчий, найдостойніший із достойних житель села Кривих Колін, дворянин-холостяк Даниїл Міщенков». Бажає познайомитись із молодою, красивою, замужною вдовою зі стерпною вдачею. Ге, та й Міщенко улаштувався непогано. Може, вона й порятує нащадків, але предкам дуже хотілося, бодай солі на хвіст, насипати. Розділ двадцять перший Печальний фінал майже казки до Мішеля й панни Юзі Софійка повернулась, коли ті під'їжджали до Вишнополя. Підстрибуючи на вибоїнах, хм, такі шляхи досі не перевелися в їхньому місті, Юзя розгублено озиралась на всі біч. «Ще не видно вашого маєтку?» – запитувала нетерпляче. «Вже небогато, кохана Юзю, ще зовсім трошечки!» «Зупиняй!» – гукнув, коли вже мало не проминули дрібнесеньку хатинку під соломою. «Леле, це Міщенкова!» Софійка добре запам'ятала розставання його з ріднею. «Ой, та це ж і є Міщенків старший син, колишній безвусий юнак!» «Щось трапилось, люби Мішелю?» – залопотіла панна. «Трапилось, Юзечко, ми вдома!» Поки Юзя приходила до тями від щастя, юнак схопив її разом з валізкою на руки і рушив у двір. Софійка побігла вслід.